Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mi ta și după în îndurărilor tale, șterge fără de legea mea. Mai vârtos, mă spală de fără de legea mea și de păcatul meu curățește-mă. Că fără de legea mea eu cunosc și păcatul meu înaintea mea este purure. Ție unul am greșit și fi creșug înaintea ta am făcut ca să te îndreptățești întru cuvintele tale și să biruiești când vei judeca tu. Că iată, întru fără de lege m-am zămislit și în păcate m-a născut Maica mea, că iată adevărul a iubit cele nearătate și cele ascunse ale înțelepciunii tale mi-ai arătat mie. Stropim cu și mă voi curăți, spăla vei și mai vârtost decât zăpadă mă vei arde. Auzului meu vei da bucurie și veselie, bucurase vorboasele cele smerite. Întoarce fața ta de către păcatele mele și toate fără de legile mele ștergele. Inima curată zidește un mine, Dumnezeule... Și duc drept este pentru cele din lăuntru ale mele. Nu mă lepăda pe mine de la fața Ta și Duhul Tău cel Sfânt nu-L lua de la mine. dă mi bucuria mântuirii Tale și cu Duh păvățuitor întărește-mă. Învățavă pe cei fără de lege căile Tale și cei necinstitori la Tine se vor întoarce. Izbăvește-mă de sângiuri, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele. Bucura-se-va limba mea de dreptatea Ta. Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda Ta, că de-ai fi voie jertfă aș fi dat, arder de tot nu vei binevoi. Jertfa lui Dumnezeu, Duhul zdrobit, inima zdrobită și smerită, Dumnezeu nu va rugăsi. Fui bine, Doamne, într-o bunăvoirea Ta Sionului și să se zidească sidurile Ierusalimului. Atunci vei binevoi jertfa dreptății, ridicare și arderi de tot, atunci vor pune pe atarul Tău viței.